Томас Гарріс Цикл «Ганнібал Лектор» Книга четверта «Сходження Ганнібала» Розділ двадцять восьмий. Леді Морасаки підтримувала доволі елегантний спосіб життя, організовуючи його завдяки своїй розважливості і смаку, навіть при тих скромних статках, що їй залишилися після продажу шато і сплати податків на спадщину. Ганнібалові, якби він попросив, вона готова була купити будь-що, але він не просив нічого. Роберт Лектор забезпечив мінімальні шкільні потреби Ганнібала, Проте не більше того. Найважливішим додатком до Ганнібалового бюджету був складений ним самим лист. Лист мав підпис «Доктор Жолі Полі, алерголог». У ньому стверджувалося, що в Ганнібала важка реакція на кридяний пил, тож йому треба сидіти як у Магадалі від класної дошки. Оскільки оцінки в нього були прекрасні, він розумів, що вчителів не надто цікавить, чим він насправді займається, поки про це не прознали інші учні і не почали наслідувати поганий приклад. Отримавши привілей сидіти в самісінькому кінці класної кімнати, він тепер мав можливість, слухаючи у лекцію, продукувати рисунки птахів аквареллю і тущу в стилі Мусасі Міямото. Париж переживав моду на все японське. Він малював картини маленькі. Саме вони пасували до невеликих площ стін у затісних квартирах. Їх точно зручно було пакувати в туристичну валізу. Підписував він їх символом, що зветься «Вічність вісьмома штрихами». Ринок цих малюнків процвітав у латинському кварталі. Їх брали невеличкі галереї на вулицях Сен-Пер і Жакоб. Хоча в деяких із них вимагали, щоб він переносив їм свої роботи після закриття закладу, аби клієнти не знали, що малюнки створює дитина. Влітку після школи, коли світло сонця ще пронизувало Люксембургський сад, він замальовував кораблики на ставку. Після закриття саду йшов на бульвар Сен-Жермен попрацювати в галереях. Наближався день народження леді Мурасакі. А він примітив одну цікаву річ з Жадаїту на площі Фюрстенберг. Малюнки моделей вітрильників у нього купував декоратор з вулиці Жакоб. Але свої картини в японському стилі він приберігав для напівлегальної галереї на Сен-Пер. Він їх детальніше пророблював і оправляв у рамки. Ганнібал знайшов гарного багетника, котрий надав йому кредит. Він ніс роботи у наплічнику по бульвару Сен-Жермен. Столики відкритих кафе були вщент заповнені. Вуличні клоуни чіплялися до перехожих, розважаючи завсідників кафе де фльор. Ближче до річки, на маленьких вуличках Сен-Бенуа та Абатський джазові клуби ще не відкрилися, але ресторани вже працювали. Намагаючись забути свій шкільний сніданок, страву, яку прозвали «Мощі мученика», Ганнібал із живим інтересом вивчав ціни виставлених на тротуари меню. Скоро в нього назбирається достатньо коштів для святкового обіду, тож він шукав морських їжаків. Господар галереї Леет голився перед вечірнім побаченням, коли Ганнібал подзвонив йому у двері. Світло в галереї сяїло, хоча жалюзії вже були опущені. Мсіє Леет відзначався подвійною франко-бельгійською дратівливістю і захланним бажанням обирати американців, котрі, на його думку, здатні купити будь-що. Його галерея пропонувала досконалі роботи майстрів фігуративного мистецтва, малу пластику і трохи антикваріату, але спеціалізувалася на Марині, морських краєвидах. «Доброго вечора, мсіє Лектор!» – привітався Леет. Радий вас бачити. Сподіваюся, у вас все добре. Можу попросити вас зачекати, доки я запакую одну картину, її сьогодні треба відправити до Філадельфії, в Америку. Ганнібальів досвід підказував, що таке тепле привітання зазвичай слугує для маскування холодного розрахунку. Він віддав Лету свої малюнки і аркушики з твердо виписаними цінами на них. Я можу вас роздивитися? Будь ласка. Приємно перебувати подалі від школи, розглядати гарні картини. Після цілого вечора малювання вітрильників на ставку, ганібалові думки витали навкруг проблем із зображенням води. Він думав про тумани Тернера, про його кольори, які неможливо зімітувати. Переходячи від пейзажу до пейзажу, він придивлявся до води, до повітря над водою так і наблизився до невеличкої, встановленої на піпітрі, картини. Гранд-канал у яскравому світлі сонця. На задньому плані Санта-Марія дель Салюте. Робота гвардії в замку Лектор. Ганнібал впізнав її раніше, ніж це усвідомив. Яскравий сполох на очній ретині, і ось знайома картина в рамці перед ним. Можливо, це копія. Він взяв картину до рук і придивився уважніше. Плямка з крихітних брунатних крапочок у лівому верхньому куті. Малим він якось почув, як хтось із його батьків сказав, що на полотні з'явилася руда. І багато часу тоді витратив, щоб розглянути в кутку картини образ лисиці, чи принаймні відбиток лисячої лапи. Це не копія. Рамка, мов, розжарилася в його руках. Мсьє Лет ввійшов до зали. Спохмурнів. У нас не дозволяється торкатися речей, якщо ви не збираєтеся їх купувати. Ось ваш чек. Тут Лет розсміявся. Проте його сума не покриє ціну гвардії. Так не сьогодні. Почекаємо наступного разу. Мсьє Лет. Розділ 29 Інспектор Попіль, не довіряючи слабкому дзеньканню дзвоника, загупав у двері галереї Леет на вулиці сан пер Відчинив господар, і Попіль одразу поставив питання Руба. «Звідки у вас гварді?» «Я викупив його у копніка, коли ми ділили наш спільний бізнес». Леет витер обличчя. Йому подумалося, який же гидотний вигляд має цей француз-інспектор у своєму невентильованому прогумованому плащі. Він казав, що купив його в якогось фіна і мені не називав. Покажіть мені інвойс, наказав Попіль. Також ви мусите мати на цю картину сертифікат МФІА. Покажіть мені також і його. МФІА – Monuments, Fine Arts and Archives. Союзна комісія з охорони історичних пам'яток, творів мистецтва і архівів, створена на початку 1943 року. СРСР відмовився на пропозицію приєднатися до МФАЄ. Лед порівняв список розшукуваного зі своїм каталогом. Погляньте, тут вкраденого гвардії описано інакше. Роберт Лектор позначив картину як «Вид на Санта Марія Делла Салюта». А я купив її як вид на Гранд-канал. Я маю виписаний судом ордер на вилучення картини. Хай там як вона не називається. Знайдіть мені того копніка, мсьє Лет, і ви убезпечитеся від багатьох неприємностей. Копнік мертвий, інспектора. Він був моїм компаньйоном у цій фірмі. Ми називалися Копник і Леет. Хоча Лет і Копнік виглядало б незрівнянно милозвучніше. Ви маєте якісь його записи? Його адвокат має. Поцікавтеся його паперами, Мсіє Лет. Добре, поцікавтеся. Я хочу знати, яким чином ця картина потрапила із замку Лектер до галереї Лет. Лектер, промовив галерейник, це той хлопець, що малює? Так феноменально. Так, феноменально. Погодився Попіль. Упакуйте мені картину, будьте такі ласкаві. Лет з'явився на набережній Орфевр через два дні з паперами. Попіль улаштував так, щоб чекати тому довелося в коридорі навпроти кімнати з табличкою «Авдісьйон номер 2, де саме відбувався допит підозрюваного у зґвалтуванні тож звідти долітали звуки ударів і скиглення. Попіль промаринував Глеета там хвилини з п'ятнадцять і тільки потім запросив його до свого кабінету. Галерейник показав йому документ, що стверджував, ніби копнік купив гварді в якогось Емпу Маккінена за 8 тисяч англійських фунтів. «Ви вважаєте цей папірець переконливим?» – спитав Попіль. «Я ні». Леет кашлянув і втупився у підлогу. Минуло не менше двадцяти секунд. «Прокурору не терпиться відкрити проти вас кримінальну справу, мсьє Лет. Він кальвініст найсуворішого гатунку. Розумієте, про що я?» «Картину було...» Попіль зупинив його піднятою рукою. «Хвилинку, давайте наразі забудемо про ваші проблеми». Зробимо припущення, що мені заманулося вас прикрити. Мені потрібна ваша допомога. Погляньте ось на це. Він вручив Леету грубезну пачку аркушів тонкого лощеного паперу, видрукуваних щільними рядками. Це реєстр речей, які комісія мистецтв привозить до Парижа з накопичувального пункту в Мюнхені. Всі речі в цій колекції були в когось украдені. Для показу музеї Жйодепом. Так, можливо, ті, хто розшукає свої речі, знайдуть їх на цій виставці. Друга сторінка посередині, я зробив там позначку. «Міст Зітхань, Бернардо Белотто. 36 на 30 сантиметрів. Олія на дошці». «Ви знаєте цю картину?» – спитав Попіль. «Звісно, я чув про неї». Якщо це оригінал, її було вкрадено із замку Лектор. Ви мусите знати, що в неї є пара. Інша картина, на якій теж зображено міст зітхань. Так, робота старшого Каналетто, намальована того ж самого дня. І також вкрадена із замку Лектор, ймовірно, в один день, і тою самою персоною. Наскільки більше грошей ви заробили б, якби продавали їх не поодинці, а в парі? У четверо більше. Ніхто при здоровому глузді їх не розпаровував би. Отже, їх було розпаровано або через недоумкуватість, або випадково. «Два мости зітхань. Якщо той, хто їх украв, володіє ще однією картиною, чи не захочеться йому повернути собі іншу?» – висловив припущення Попель. «Цілком можливо». Коли цю картину повісять у Жйодепом, про неї піде розголос. Ви підете зі мною на виставку, і ми побачимо, хто тинятиметься неї. Розділ 30 Леді Мурасакі мала запрошення, і тому опинилася в голові черги, що топилася від Тюїлері до Жйодепом. Люди прагнули побачити понад 500 крадених творів мистецтва, що їх зі збірного пункту Союзної комісії історичних пам'яток, красного мистецтва і архівів привезли до Парижа, сподіваючись, що тут їх розшукають їхні законні власники. Деякі з речей уже втретє подорожували між Францією і Німеччиною. Спершу їх Наполеон поцупив у Німеччині і привіз до Франції. Потім їх забирали німці і повернули до себе додому. А ось тепер союзники їх знову привезли до Франції. На першому поверсі Жьодепом Леді Морасакі побачила дивну мішанину західного живопису. Картини з кривавими релігійними сюжетами займали ледь не половину залу. Бійня розіп'ятих христів. хрестів. З полегшенням вона перевела свою увагу на життєрадісний м'ясний сніданок де було зображено розкішний буфет, на який у відсутності людей зазіхав Спрингер Спаніель, збираючись поласувати шинкою. Під цією картиною висіли великі полотна, атрибовані як «Школа Рубенса». Рожеві жінки великих форм в оточенні опецькуватих немовлят із крильцями. там той побачив інспектор-попіль Леді Морасакі, одягнену в контрафактне плаття від Шанель тендітну й елегантну на тлі оголених рожевих красунь Рубенса. Незабаром він помітив і Ганнібала, що якраз піднімався сходами з нижнього поверху. Інспектор не показувався їм на очі, а тільки спостерігав. О, вони помітили одне одного. Чарівна японська леді і її підопічний. Попіливі цікаво було побачити, як вони привітаються. Ось вони застигли на відстані кількох метрів одне від одного проте не вклонилися, а лише відзначили зустріч усмішками. Далі вони пішли разом, обійнявшись. Вона поцілувала Ганнібала в лоб, торкнулася його щоки, і тут же між ними заворкотіла розмова. Над тим місцем, де вони зустрілися, висіла гарна копія картини Караваджо. Юдит відрубує голову Олоферну. Попіля це могло б здивувати, якби таке трапилося до війни, а тепер у нього просто занила шия. Попіль перехопив ганнібалів погляд і кивком голови показав йому на невеличкий кабінет біля входу, де чекав Лет. І з Мюнхенського пункту повідомили, що картину реквізували у якогось контрабандиста на польському кордоні півтора роки тому, сказав попіль. Він розколовся, розказав, де її взяв? спитав Лет. Попіль похитав головою. Контрабандиста задушив в американській військовій тюрмі в Мюнхені один розконвойований в'язень, якому довіряли. А сам він зник тієї ж ночі, схоже, через якусь із пацючих лазівок Драгуновича. Це глухий кут. Стефано Крунослав Драгунович, католицький священник, член Хорватської нацистської партії Усташів, співорганізатор системи пацючих лазівок. Маршрутів, що забезпечували нелегальну еміграцію воєнних злочинців з окупованої союзниками Європи до Латинської Америки і інших нейтральних країн. Картина висить у самому кінці під номером 88. Мсьі Леет каже, вона має вигляд справжньої. Ганібале, ви зможете розпізнати, чи ця картина саме з вашого дому? Так. Якщо це ваша картина, торкніться своєї щоки. Якщо до вас хтось звернеться, ви просто дуже радієте, що вона знайшлася. Для вас нема великого значення, хто її був поцупив. Ви меркантильний і бажаєте її повернути собі тільки для того, щоб якомога швидше продати. Але хочете знайти її пару. Грайте, ганібале, нерозговірливого, егоїстичного, розбещеного», – порадив попіль із незрозумілим задоволенням. «То як, упорайтеся?» Конфліктуйте зі своєю опікункою. Той, хто до вас звернеться, захоче мати справу лише з вами і ніким іншим. Він почуватиметься безпечніше, якщо між вами буде розлад. Навіжіть йому свій спосіб контакту. Ми з Леетом вийдемо зараз, а ви через кілька хвилин після нас. «Ходімо», – наказав попіль галерейнику. «І не варто так позмовницьки крастися. У нас тут легальний бізнес». Ганнібал і леді Морасакі йшли, йшли вздовж довгого ряду малих картин. Приглядалися. Аж ось вони побачили, що шукали. Цей міст зітхань висів на рівні очей. Зустріч із ним вразила Ганнібала сильніше за знахідку гварді. Над цією картиною йому привиділось обличчя матері. Тепер навкруги вже снувало чимало людей зі списками в руках зі згорнутими в рулончики документами, що доводили їхнє право власності. Серед них був і високий джентльмен у костюмі аж такому англійському, що здавалося, на піджаку в нього стирчать закрилки. Тримаючи список перед очима, він стояв доволі близько і дослухався. «Це одна з двох картин, які висіли у вітальні моєї матері», – розповідав Ганнібал. Коли ми збирали речі перед останнім від'їздом із замку, вона наказала мені віднести її до кухаря, і ще нагадала, щоб я не витер рисунок на її спинці. Ганнібал зняв картину зі стіни і подивився на її зворотній бік. Іскри посипалися в нього з очей. Там ззаду виднівся намальований крейдою силует дитячої п'ятірні вже майже витертий. Ясно читалися тільки великий та вказівний пальці. Рисунок було захищено аркушем прозорого пергаміну. Ганнібал не міг відірвати від нього очей. У якийсь момент йому здалося, що пальці ворухнулися, мов хвилька майнула. Насилу згадалася інструкція попіля якщо це ваша картина, торкніться своєї щоки. Він глибоко зітхнув і подав сигнал. «Це мішана рука», – пояснив він леді Морасакі. «Коли мені було вісім років, у нас наверху білили. Цю картину та її пару зняли і поклали на диван у маминій кімнаті, накривши рядно. Ми з Мішею сховалися під тим покривалом. Уявляли себе бедуїнами в наметі посеред пустелі. У мене в кишені була крейда, і я обмалював її руку». Ніби щоб відвести якісь вироки. Батьки спершу дуже розсердилися, але картина не постраждала. Тож, зрештою, здається, їх ця витівка навіть утішила. До них поспішав розпорядник у м'якому фетровому капелюсі з ідентифікаційною карткою, що метлялася на мотузці, яка звисала з його шиї. «Якщо до вас чіплятиметься чиновник із комісії, швидко відшийте його», – радив попіль. «Прошу, не чіпайте, будь ласка», – підійшов той. «Я не чіпав би, якби це не була моя власність», – сказав йому Ганнібал. «Поки не доведете свої права на картину, не торкайтеся її, інакше я накажу вивести вас геть. Зараз я покличу когось із канцелярії». Тільки навіть відійшов розпорядник, як поряд з ними опинився чоловік в англійському костюмі. «Моє ім'я – Алекс Требелло». Назвався він. «Я можу вам допомогти?» Звіддаля на це дивилися інспектор і Леет. «Ви його знаєте?» – спитав попіль. «Ні», – відповів галерейник. Требело запропонував Ганнібалові і Леді Морасакі відійти, сховатися від сторонніх очей у затишку віконної ніші. Йому було за п'ятдесят. Його лиса голова і руки сяяли глибокою засмагою. У яскравому світлі вікна брови трабело зблискували пластівцями лупи, ганібал його ніколи раніше не бачив. Більшість чоловіків раді знайомству з Леді Морасакі, але зтребело було інакше, і вона це одразу відчула, хоча він і демонстрував єлейні манери. Приємно познайомитися з вами, мадам. У вас проблеми з опікунством? Мадам, мій довірений радник заявив Ганнібал «Але ви маєте справу зі мною» Попіль радив йому демонструвати жадібність а леді Морасакі бути поміркованою «Так, є проблеми з опікунством, мсьє» зізналася леді Морасакі «Але це моя картина» наголосив Ганнібал «Вам доведеться написати заяву і чекати, поки її розглянуть члени комісії» а регламент їхніх засідань уже розписано на півтора року наперед. Весь цей час картина залишатиметься під секвестром. «Я вчуся в школі, мсьє Требело. Я вирахував, що мені…» «Я можу вам допомогти», – перебив Требело. «Скажіть, яким чином, мсьє?» «За три тижні мені призначено слухання в іншій справі». «Ви артдилер, мсьє?» Спитала леді Морасакі. «Я став би колекціонером, якби міг ним бути, мадам. Проте, купуючи, я мушу продавати. Маю задоволення від того, що хоч би й не довгий час, а можу тримати в руках прекрасні речі. Ваша сімейна колекція у замку Лектор не була великою, але вважалася добірною». «Ви знали те зібрання?» Спитала леді Морасакі. Просто список втрат замку Лектор подав до комісії ваш покійний Роберт Лектор. «І ви зможете включити мою справу у ваше слухання?» – поцікавився Ганнібал. «Я можу представляти вас за умовами Гайської конвенції 1906 року. Дозвольте, я вам поясню». «Так, згідно зі статтею 47 ми теж розглядали таку можливість зізнався Ганнібал і, пожадливо облизнувши губи, скоса зиркнув на леді Мурасакі. «Але ж, Ганнібале, ми перебирали багато варіантів!» нагадала леді Мурасакі. «А якщо я не захочу продавати картину, месьє Требелло?» спитав Ганнібал. «Тоді вам доведеться чекати своєї черги на розгляд комісією. На той час ви, напевно, вже будете дорослим». «Ця картина – половина пари!» Так пояснював мені мій чоловік, сказала леді Морасакі. Разом вони коштують набагато дорожче. Ви не знаєте часом, де друга картина Каналетто? Ні, мадам. Вам варто було б докласти зусиль для її розшуку, мсьє Требелло, сказала вона, дивлячись йому в очі. Підкажіть, будь ласка, де я вас можу знайти? Той назвав невеличкий готель неподалік східного вокзалу. Не дивлячись на Ганнібала, потиснув йому руку і розчинився у натовпі. Ганнібал зареєстрував свою заяву, і вони з леді Мурасакі пішли блукати серед напхом виставленого тут красного мистецтва. Тіло його оніміло після побаченого відбитка мішаної руки. Тільки обличчям він міг би відчувати ласкавий доторк її долоні. Він зупинився перед гобеленом під назвою «Офіра Ісаака». І довго на нього дивився. У нас теж верхні коридори були завішані гобеленами. Я міг дістати їхніх нижніх країв, тільки ставши навшпиньки. Він задер край полотнища і подивився на зворот. Мені завжди більше подобався цей бік гобеленів переплетіння ниток і шнурів, що створюють картину схоже на плетиво Сказала леді Морасакі. Він пустив край, і Авраам на гобелені здригнувся, хоча й не перестав міцно тримати за горло свого сина, і ангел так само тягнув до нього руку, щоб зупинити ніж. «Як ви вважаєте, чи не збирався Бог з'їсти Ісаака? І тому наказав Авраамові його вбити?» Спитав Ганнібал. «Ні, Ганнібале, звичайно, ні». Ангел втручається вчасно. Не завжди. Упевнившись, що вони покинули виставку, Требало пішов до чоловічого туалету. Змочив там водою свого носовичка і повернувся до картини. Нервово озирнувся. Ніхто з музейних працівників не дивився в його бік. Трохи нервуючи, він зняв картину. Підчепив пергамінову накривку на її зворотному боці і вогкою хустиною витер слід мішаної долоні. Таке могло трапитися під час необережного транспортування картини зі складу на склад. Або хтось заради своїх цілей міг прибрати сентиментальний рисунок Крейдою. Розділ 31. Детектив у цивільному Рене Аден Дожидав під названим Требелло готелем без ліфта, поки на третьому поверсі не засвітилося вікно. Він збігав на вокзал, швидко підвечеряв і встиг повернутися на свій пост, щоб побачити, як Требелло виходить із готелю зі спортивною сумкою в руці. Требелло вибрав таксі з ряду машин, що стояли навпроти східного вокзалу, і поїхав на той бік сени на вулицю Вавилон. Вийшов біля лазні і зник у середині. Аден поставив свою непримітну машину під глухою протипожежною стіною. Порахував до п'ятдесяти і зайшов до вестибюля. Його зустріла атмосфера парильні з запахом розтирки. Кілька чоловіків у купальних халатах відпочивали в холі, читаючи газети мовами різних країн. Адену не випадало роздягатися і шукати требело десь посеред пари, він був рішучою людиною, але його батько помер від траншейної стопи, і йому аж ніяк не хотілося роззуватися в такому місці. Він вибрав собі газету з дерев'яної стійки і всівся у фотель. Траншейна стопа, окопна хвороба, описана після Першої світової війни, різновид відмороження виникає під довгим впливом сирості і холоду вище нуля градусів. Требело процокотав дерев'яними підошвами за коротких для нього сандалів крізь кімнати, де на кахальних полицях чоловіки віддавалися жару. Окремі сауни можна було орендувати на 15 хвилин. Він війшов до другого номера. За нього було заплачено наперед. Там стояла пара. Він витер окуляри рушником, що висів у нього на шиї. «Чому ти запізнився?» роззвучав десь посеред парильні голос Леета. «Я тут ледь не розстанув». «В готелі мені передали листа, коли я вже збирався спати», пояснив Требелло. «Уж Йодепом за тобою спостерігала поліція. Вони знають, що той гвардій, якого ти мені продав, – палений». «Хто їх навів на мене? Ти?» «Невряд. Вони вважають, що ти знаєш, хто тримає в себе картини із замку Лектор». «А чи справді це так?» «Ні, але, можливо, мої клієнти знають». «Якщо ти дістанеш другий міст Зітхань, я можу сплавити обидві картини», – сказав Лет. «Кому ти зможеш їх продати?» «Це моя справа. Солідний покупець з Америки. Скажімо, одна інституція. Ти щось маєш сказати, чи я дарма тут парюся?» «Я прийду до тебе». Пообіцяв Требело. Наступного дня Требело купив на східному вокзалі квиток до Люксембургу. Детектив Аден бачив, як він із валізу і сідав у потяг. Його носієві явно не сподобався гонорар. Аден хутко зателефонував на набережну Орфевер і в останній момент встиг стрибнути у потяг, тиснувши кондуктору свій значок. Стояла ніч коли потяг наближався до станції Мо. Требело з бритвеним прибором у руках зник у вбиральні. Він зіскочив із потяга щойно той почав гальмувати, забувши в ньому свою валізу. За квартал від станції на нього чекало авто. «Чому саме тут?» – спитав требело, сівшись поряд із шофером. «Я міг би приїхати до вас у Фонтенблю». «У нас є справи тут, гарні справи» пояснив чоловік за кермом, котрого Требелло знав як Кристофа Клебера. Клебер під'їхав до кафе біля вокзалу, де добряче поснідав, запивши все полумиском свазу. Холодний картопляно-цибулевий суп із вершками і яйцями. Требелло коперсався в салаті «Нісваз», викладаючи на бережку тарілки свої ініціали квасолевими стручками. «Гвардії заарештувала поліція!» Промовив Требелло, коли Клаберу перенесли тонкий, як заведено у французів, шматок смаженої телятини. Ви вже розповідали про це Геркулю, Не треба було казати по телефону. Так, у чим там проблема? Вони сказали, Леету, ніби та картина була вкрадена десь на сході. Це правда? Звісно, ні. Хто це таке вигадав? Інспектор поліції показав список, складений комісією мистецтв, і він же стверджує, що вона крадена. Це правда? Ви ж бачили початку. Якась початка комісаріату освіти. Чого вона варта? – мовив Требелло. Поліцейський казав, кому вона належала на Сході. Якщо там був єврей, нема сенсу перейматися. Союзники не відсилають назад витворів мистецтва, що належали євреям. Євреї мертві. Картини привласнюють совєти. То був не поліцейський, а поліцейський інспектор, наголосив требело. Зразу чути, що ви швейцарець. Нагадайте на мені його ім'я. Попіль. Якийсь Попіль. А, Клебер витар собі рота серветкою. Я так і знав. Тоді без проблем. Цей давно отримає від мене регулярну платню. Просто дешевий шантаж. Що сказав йому Лет. Поки що нічого, але Леет нервується. Зараз звертає все на копніка, свого померлого колегу. пояснив требело. Лет нічого не знає. Не було якихось натяків, звідки ви йому доправили картину. Лет вважає, що я привіз її з Лозанни як ми з вами й домовлялися. Він скавулить, хоче, щоб йому повернули гроші. Я сказав йому, що пораджуся з моїм клієнтом. Попіль у мене під контролем. Я займуся ним, забудьте про нього. Зараз є більш серйозні справи, що їх нам треба з вами обговорити. Ви змогли б поїхати до Америки? Я не візьмуся вести щось через митницю. Митники не ваша проблема, тільки перемовини коли будете вже на місці. Ви наглядатимете за речами перед відправкою. Потім перевірите їх там, на столі в банківській кімнаті. Можете скористатися літаком. Це забирає не більше тижня. А що за речі? Малий антикваріат, трохи ікон, сільничка. Подивитеся самі. Мені потрібна ваша консультація. А як щодо іншого? «Ви в безпеці, як у сейфі», – сказав Клебер. Клебером його звали тільки у Франції. Рідне ім'я його було Петра Скольнас. І він дійсно знав інспектора Попіля, але не тому, що платив йому. Розділ 32 Канальна баржа Кристабель стояла східніше Парижа. На рійці марні, пришвартована до набережної лиш одним тросом. Коли Требело ступив на її борт, вона негайно відчалила. Це було побудоване в Голландії двоносе судно з низькими рубками, що повільно проходило під мостами, і садочком на палубі, де в горщиках росли кущі квітів. Хазяїн судна стрункий чоловік із блідо голубими очима і приємними манерами зустрів Тарабелло Біля Трапа і запросив його спуститися до каюти. Радий знайомству з вами, — привітався він, подаючи руку. Волосся на його кисті росло навпаки, убік зап'ястя. Доторк цього волосся викликав у швейцарця мурашки по тілу. Вас проведем С'ємілко, внизу все готово. Хозяїн залишився на палубі з Вони трохи прогулялися між теракотових вазонів із квітами. Зупинившись біля єдиного незграбного об'єкта у доглянутому садочку, 200-літрової бочки з-під бензину, з відрізаною автогеном кришкою, що тепер звисала підв'язана на дроті, і з дірками на боках, крізь які до неї вільно могла заплисти риба. Під бочкою на палубі було постелено березент. Хазяїн судна добряче ляснув долоною по корпусу цього барабана. Аж той відгукнувся гудінням. І промовив. «Годиться». На нижній палубі він відчинив високу шафу. Там зберігалася різноманітна зброя. Снайперська рушниця Драгунова, американський автомат Томпсон, пара німецьких шмайсерів, п'ять протитанкових панцерфаустів для використання проти інших суден і купа всіляких пістолетів. Хазяїн вибрав тризубий гарпун, усіяний, завернутими назад гачками. Вручив його Кольнасу. «Я не хочу його дуже різати», – промовив він приємним голосом. «Еве зараз нема нікому прибирати. Ти зробиш це на нижній палубі після того, як випитаємо, що він встиг розказати. Гарненько його пробий, щоб потім бочка з ним не спливла». «Може, Мілко?» – почав Кольнас. «Це ти знайшов його на свою сраку, тож ти це і зробиш». Хіба ти не ріжеш щодня м'ясо? Після того, як ти його порішиш, Мілко винесе сюди вже мертве тіло і допоможе тобі завантажити його в бочку. Візьмеш його ключі і обшукаєш його кімнату. З галерейником Леетом ми також розберемося, якщо буде потреба. Кінців не мусить залишитися. З мистецтвом на якийсь час покінчено». Так говорив хазяїн судна, який у Франції звався Віктором Густавсоном. Вельми успішний бізнесмен, він контролює продаж морфіну із запасів СС і нову проституцію, переважно жіночу. Цей Віктор Густавсон. Такий псевдонім узяв собі Владіс Грутас. Лет залишився живим, але без усіх своїх картин. Вони довгі роки зберігалися в казанному сховищі, поки суд кволо зважав, чи можна до Литви застосувати хорватський договір по репараціях, а тим часом требело сліпими очима дивився зі своєї бочки на дні вже не лисий, а оброслий новою зеленою шевелюрою з водоростей і морської трави зостери, що коливалася в річковій течії, мов кучері часів його юності. Жодної картини із замку Лектор не спливало на арт-ринку. У наступні роки Ганнібал Лектор із ласки контори інспектора Попіля інколи отримував дозвіл подивитися на картини в сховищі. «Боже волієш, сидячи в німій тиші каземату, під пильним оком охоронця, котрий дихає тобі у вухо аденоїдним гарчанням». Ганнібал дивиться на пейзаж, який він колись узяв із матерних рук, і розуміє, що минуле зовсім не минуло. Звір, чий гарячий сморід колись обпікав шкіру йому і Міші, і зараз десь ще дихає. Він повертає міст зітхань лицем до стіни і довго вдивляється у зворотний бік картини. Долоню Міші Старто лише порожній квадрат залишився, на який він проєктує свої шалені мрії. Він росте і змінюється, чи то просто набуває форми те, що завжди було в ньому приховане.